Bine ați venit la știință.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informal și neserios la fiecare câteva săptămâni. Eu sunt Cristi. Și eu Alex. Și eu Andrei. Astăzi este 2 ianuarie 2009 și o să vorbim despre echipamente optice nemotase, albine și cocaină și particule de apă în levitație magnetică. De asemenea, în final vom mai discuta pe larg despre un posibil medicament împotriva îmbătrânirii. Deci rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Bine te-am regăsit, Andrei! Bine te-am regăsit, Alex! Bine am găsit! Bine ați venit amândoi la mine! Suntem cu două zile înainte de anul nou, în curând vor veni artificiile, ne vom bucura de viață și noi și copiii noștri, <laughs> în particular noi <laughs> și mai ales copiii noștri, dar astăzi o să ne bucurăm de o registrare, îi dăm drumul? Să i dăm drumul! Andrei, cautind ce subiect ne-ai adus? Uh, pentru început aș face un subiect care îmbină fizica cu biologia și anume echipamente optice din fibre de mătase. Echipamente optice din fibre uh, de mătase, adică fibrele de mătase trebuie să conducă lumină. Uh, da. Ia să vedem. Uh, totul a început... Îți dai seama că niciun fizician care îți face echipamente optice și se respectă nu studiază fibre de mătase și niciun biolog care studiază fibre de mătase nu... nu se gândește să trimite lumină prin ele. Și deci totul a început uh, la o universitate americană, Tufts, în care un om care lucra la echipamente optice s-a întâmplat să fie pe același coridor cu un om care lucra cu fibra Textile. de mătase. Nu, deci era departamentul de bioenginerie, care, deci, știi pentru ce e cunoscută vibra de mătase. E, nu știu? Este practic unul din cele mai dure materiale care există pe Pământ, este mai tare decât orțelul. Cealaltă parte care o face extrem de atractivă da? este complet biocompatibilă. Nu ai nicio problemă -ai cu nicio problemă. poți să o, o pui în organism, deci nu provoacă reacții din partea Adverse. organismului. Deci e Și... materialul ideal. Da. Și cei de oameni s-au întâlnit la o cafea, pe coridor. Da. Și cel care făcea echipamente optice a aflat că obiectul acela se sintetizează dintr-o anumită proteină și că acea proteină poate fi purificată, e solubilă și poți să folosești soluția ca să generezi diverse obiecte. Te referi la mătase. În mod normal, da. mătasea se generează dintr-o proteină, dar tu cu proteina respectivă poți să faci și alte lucruri. Da. Deci, în general, viermele din... generează proteina sub formă de fir. Ceea ce fac ei, deci primesc oul de mătase, scot da. viermele, da. Uh, pun oul de mătase într-o soluție de uh, bicarbonat de sare. Da. Singurul motiv este pentru că firul de mătase conține o anumită substanță care re dă reacții imune la un om și ei vor mai întâi să dizolve substanțele nocive și să rămână numai proteina pură. Da. După aceea o pun într-o soluție de bromură de litiu care permite ca totul să se dizolve, după care o pun într-un aparat de dializă pentru oameni. Motivul e că un aparat de dializă este foarte eficient să separe sarea de apă. În mod Asta... normal, aparatul de dializă este folosit pentru a purifica sângele din oameni. De fapt, aparatul de dializă ajută în principal la scoaterea sării, sărurilor din sânge. E un fel de filtru. E un fel de filtru. Deci, deci și, și în... rezultatul... Este, este un pahar de apă da? cu proteină. După care, ce faci? Îl îngheți, că trebuie să scoți o fibro dar dar nu-mi imaginez că ar trebuie să fie cât de cât solidă. Deci, e relativ ușor de scos apa dintr-o soluție. Există metode clasice de scos apa dintr-o soluție. Uh, nu, evaporarea, în general. Motivul pentru care nu vor să fiarbă este că vor să adauge tot felul de alte substanțe biologice, da, care sunt relativ instabile într-un mediu clasic de procesare de genul încălzire la 400 de grade pentru 10 ore. Da, nu e chiar plăcut. Sau uh, uh, tratament cu acid fosforic. No, nu, nu vreau. Deci, deci pur și simplu evaporarea deci... normală e ok. Și după aceea rămân practic cu proteina solidificată. Și în soluția aceea pot să adauge orice altă enzimă sau proteină doresc, și un exemplu de ceea ce au făcut da? a fost să adauge hemoglobina. Știi ce e hemoglobina? Vrei să spui molecula din sânge? Molecula Care e culoarea roșie? Care e de culoarea roșie? Care ce scop are moleculaia? Păi de transportă oxigenul. Transport oxigen Și din cauza că ei fac această soluție ei poate să o pună într-o formă da. care forma făcută fost făcută prin litografie optică, de exemplu o rețea de difracție și rezultatul este o structură care este o rețea de difracție da. și componenta din rețeaua de difracție hemo, este, conține hemoglobină în stare naturală, care poate să absorbe oxigenul. Când absoarbe chiar și un atom 2 de oxigen, își schimbă proprietățile da. optice și cel mai sensibil lucru la proprietăți optice este o rețea de difracție da. și schimbă aspectul de difracție. Deci poți să ai un senzor de oxigen extrem de eficient, extrem de stabil, da. care poate să absoarbă, să renunțe la oxigenul absorbit. Bine, dar felul ăsta ai făcut un senzor de oxigen, dar tu ai spus la început că e vorba și de o fibră optică. Da. Deci poți să faci o fibră. am dat un exemplu de sânge. Deci fără să pui sânge înăuntru, ei mai proteina respectivă soluție, faci fibră optică și care sper să fie tot așa de bună ca așa obișnuită sau are pierderi. Ai trimis doar pe și s-a pierdut. Știi la ce vor să facă ei. Poți să faci o fibră optică mică, finuță, subțirică, biocompatibilă și când îl operezi, de exemplu, pe cineva de cancer, faci o fibră optică care duce acolo. Dacă vrei vreodată să te să-l în cum înăuntru. merge Te ah, uiți pe în optică Ce rost are să-l tai pe om a doua oară oh, Asta e ideea Ca omul să rămână cu fibra optică înăuntru Da și tu poți să-i când... monitorizezi Diverse organe Prin metode clasice optice Da, da, da, da Asta da. e un avantaj foarte mare Iar că după aceea faci, să, poți să faci și senzori Pentru a măsura oxigenul E regulă. dar la asta nu m-am gândit Ca să lași fibra optică înăuntru omului nu Sper să n-ajung în situația respectivă Uh, toți îmbătrânim <laughs> Da, atunci, în puțin Nu cu vibra ce n-au într meu <laughs> <laughs> Și Alex, ce subiect ne-ai adus pentru astăzi? Subiectul uh, care mi s-a părut interesant uh, și pe care l-am uh, uh, citit pentru astăzi este din domeniul entomologiei, uh, studiul insectelor și a altor uh, gângăni, Gândaci. Uh, gândaci. Guange, și, uh, și care este destul de, e, pentru mine cel puțin, a fost atractiv din titlu, se referă la albine și cocaină. Care e dintre albine și cocaină? Normal. Niciuna. Nu este nicio legătură, dar este implicit folosirea cocainei de către albine sub folosirea indusă de om a cocainei de către albine. Și am fost curios să văd ce rezultă din albină care sunt sub, în, sub uh, influența, influența, drog, influența drogurilor. Dar, uh, citind de subiectul, am realizat că este mai mult decât o știre să zicem, senzațională. Uh, este un studiu despre uh, ordinea, uh, să zicem, socială care există în, într-o în, familie, într familie de îndroiu de albine. Uh, un grup de uh, cercetători, uh, condus de Jean Robinson la Universitatea din Illinois, au publicat în luna decembrie, în anul ăsta, da. un, uh, un articol despre folosirea cocainei, despre... Uh, uh, Ce se uh, întâmplă atunci când le dai la bine cocaina. Exact studiul lor a fost motivat da. de un studiu anterior, în care uh, albinele au fost uh, supuse la o uh, uh, cantitate ridicată de o altă substanță, care se numește uh, octopamina. Și ca, uh, acest Robinson și grupul lui erau interesați în a studia uh, uh, cum se comportă albinele atunci când vor să mănânce sau să, să, să, să miște mai mult. De exemplu, albinele sunt, sunt un grup social, da. aproape ca oamenii, care este foarte specializat. Sunt, este regina care depune ouăle, muncitorii. Sunt apărătorie. muncitori, sunt apărători, sunt <coughs> și albinele care culeg uh, polenul. Da. Albinele care culeg polenul când se întorc din călătoriile de câteva, câțiva kilometri, comunică celorlalte drumul pe care l-au parcurs printr-un dans extrem de elaborat de mișcări și sunet. Și cercetătorul susține că în afara limbajului uman, acesta este singurul alt limbaj simbolic care există în natură. Ele prin dansul lor Spun că au găsit mierea sau spun unde se află spun mierea? Spun unde, unde, unde se află mierea. De, de fapt, ele spun cum trebuie să zbori ca să ajungi la exact, miere. exact Exact. Și ce repere trebuie să folosești în timpul zborului. Exact. De nu exact. zbori până copacul, ori, vezi la 45 de grade, faci la dreapta... De. Acum, uh, cercetători au, au filmat dansul ăsta și uh, au folosit albine cu diferite dozaje de această primă substanță octopamină, da. care le afectează Dansul. pofta de mâncare și mișcările motrice. Da. Și au realizat că și se așteptau ca ori or, alte insecte să pare că se mișcau mai mult și mâncau și mai mult da. când foloseau această substanță. În cazul albinelor care culegeau, au realizat că sau mai mult, mai mult timp, dar mâncau mult mai puțin. Mm -hmm. Și s-au gândit care ar fi cauza. cauza. Și asta ar fi o, o manifestare primitivă de altruism. Așa. De exemplu, albinele au realizat că în capul lor se părea că există mai multă mâncare și le spuneau colegilor Aha prin e. dans îndelungat, duceți-vă cu multă mâncare și mâncați e, acolo, mânca... dar ele nu mâncau mai mult pentru binele grupului. Acum, pentru... Păi, pe... asta, asta mi se pare mai mult o, un exemplu de minciune. Nu, nu, nu. Deci, mai nu o secundă. Mai urmează partea a doua. Da. Deci asta ar fi un exemplu de, de comportament neegoist. Uh -huh. Cred că limbajul este împrumutat din psihologie, nu este exact ce folosim noi în, în viața de zi cu zi. Și uh, acum, uh, oamenii, uh, în cazul oamenilor, ele sunt singurile ființe unde comportamentul altruist, neegoist, produce plăcere în creier, inconștient, dar uh, așa Te simți se întâmplă. Dacă ai fapt o faptă bună. Și asta este la baza formării unei societăți. Da. Acum, partea a doua a și unde cocaina intervine, Inga. este, uh, au uh, folosit cocaină pe albine și au văzut pentru că cocaina le va induce o stare de plăcere, fără da. să le inducă starea de, de, de foame care. și de mișcare care le-a indus o uh, substanță anterioară. Și, da și albinele au început să danseze mai mult, dar nu au început să danseze mai mult la în diferite perioade și total uh, alandala, ci exact la, t la, t la timpul în care trebuia. Iar albinele care nu erau, care nu erau folosite pentru aducerea polenului, nu uh, erau afectate de, de, cocaină. De, de cocaină cum erau afectate. Uh, albinele călătoare. Și asta dovedește faptul că comportamentul altruist, neegoist, pe care, de care dau dovadă albinele, este corelat în creier cu senzația de plăcere. Practic, asta, e, asta este concluzia studiului și care este... E, și ei spun că în afară de oameni, albinele sunt singurele alte viețuitoare pe pământ care dau dovadă de asemenea calități psihologice. Deci pasul, studiul prezintă un, un pas înainte în, în studierea creierului albinelor și, normal, ele vor fi folosite de vor putea fi folosite și pentru uh, studiul substanțelor toxice sau a drogurilor sau a uh, antideprimantelor, pentru că, cumva, creierul lor corespunde uh, comportării creierului uh, uman. Deci, Alex, pe viitor să ne așteptăm ca experimentele pe șoareci în cazul drogurilor să fie înlocuite pe experimente pe albine? Așa se pare că rezultă din acest studiu. Va fi interesant. De ezoterism, nu chiar, vom vorbi despre levitație. Da, deci levitația magnetică mi-a afectat profund începuturile doctoratului meu și. Începutul... Levitația magnetică, nu levitația transcendentală. Levitația magnetică. De ce? Și pentru că a fost unul din primele tocuri într-o care l-am văzut, și cineva a publicat un articol în Nature despre da. faptul că a făcut o broască să leviteze. Păi, cum poate să facă o broască să leviteze? Chiar nu e magnet. Deci toate corpurile sunt în principiu ferromagnetice, da. care răspund extrem de intens la câmpul magnetic, paramagnetice, care răspund atractiv slab, da. de un factor de un milion de ori mai puțin decât substanțele ferromagnetice și cel de-al treilea tip de substanțele sunt substanțele diamagnetice care sunt respinse de câmpul magnetic dar aceasta este cea mai slabă dintre forțe. Deci și noi ce sunt? Broasca din ce? Diamagnetic. Majoritatea substanțelor care sunt diamagnetice, numai cele care au un moment magnetic intrinsec, care are direcții aleatoare, acelea sunt paramagnetice, și când direcțiile magnetice care au, Există. sunt aliniate, se obțin corpuri ferromagnetice. Deci majoritatea substanțelor biologice sunt diamagnetice. Păi și atunci cum au reușit să facă Ceea ce înseamnă că le-a trebuit pur și simplu un câmp magnetic foarte intens. E vorba de un câmp de... În jur de 20-30 de Tesla. Ceea ce înseamnă că îți trebuie un magnet supraconductor extrem de puternic, care consumă 500 de megawatts de curent și costă 25.000 de dolari o oră de experiment. Și ultima întrebare. Deci broasca respectivă a supraviețuit? Nu se nu, nu absolut nimic. Deci, <laughs> bine, se simte bine. <laughs> se simte bine. Revenind acum, deci, sunt experiențe care par... Stupide, da. dar care sunt extrem, îți permit să fac studiez o fizică fundamentală. Așa. Și anume ceea ce este fundamental este că poți crea pe pământ, da. relativ ieftin, condiții de gravitație 0. Pentru că practic, această forță acționează asupra fiecărui particule elementare. Din material. Echilibrezi forța magnetică cu forța gravitației? Și obții o zonă mică pentru care. Echilibrul se manifestă la nivel atomic. Nu se manifestă, de exemplu, poți să. compensezi gravitația prin faptul că o lecoață sau o atârnă în apă. Dar nu e o compensare la nivel microscopic. Și. Și articolul tău astăzi despre ce este? Vor să studieze stabilitatea unui corp la rotație și efectele forțelor de tensiune superficiale. În vid. Sau în, în, nu, în, în, aer. în aer. În aer, dar aer. în lipsa gravitației. Pentru că gravitația tot timpul tinde să le deformeze în jos. Și atunci poți să vezi niște stabilități. Poți să vezi efectul deci intrinsec. Dacă, deci dacă vrei ca să studiezi uh, tensiunea superficială a unui fluid sau da? suprafeței unui fluid... În lipsa gravitației, nu trebuie să te duci în spațiu? Poți să folosești efectele astea în laborator? Da. Și ceea ce fac e cum pui în rotația aceasta? Pentru de fapt îi pun o, pur și simplu o particulă de apă care se formează o sferă. Cum o pun în mișcare? Pun două fire subțire electrice care intră și aplică un curent între ele și care interacționează câmpul magnetic extern și practic generează o rotație. Și pur și simplu, reglând tensiunea, pot să regleze uh, frecvența de rotație a acestei particule. Da, dar așa sună interesant, dar la ce e util? E, să înțelegi aspectele fundamentale ale fizicii. De exemplu, și pământul știi și tu că e o bilă, că se rotește și de fapt datorită rotației se polisenturtiți un pic. Da, la ecuator pământul e puțin mai mare. Și bila respectivă sau picătura de apă tot așa o să pățească. Și picătura de apă tot așa o să pățească. Existau niște preziceri teoretice că pe măsură ce mărești frecvența de rotații, da? Se vor obține forme cu doi lobi, cu trei lobi, cu patru lobi. Deci forme foarte interesante. Deci Mai forme foarte o, interesante. O forme care sunt La în echilibru evidenze. fragil și forma finală da? e tot, întotdeauna un elipsoid. Problema era ah, că până acum zis. acestea erau atât de instabile și gravitația le distrugea atât de repede încât n-a putut nimeni să le pună în evidență. N-au -au fost încă măsurate. Și nu. oamenii au reușit ca să le filmeze? Oamenii, deci se poate, există, au și un site la care poți să te duci și da. să vezi să le filmezi, cu, să le vezi cum arată filmate. Păi. Și într-adevăr poți să vezi că trece mai întâi cu doi lobi, cu trei lobi, apoi cu patru lobi. O, o să, pun un video la noi pe podcast. Perfect. Și ei zic că asta poți să studiezi inclusiv cosmologie cu chestia asta. Pentru că și găurile negre au o tensiune superficială și o entropie de suprafață și ar trebui să se manifeste asemănător cu aceste picături de apă. Mă rog, interesantă sugestia, dar... Și ieftină. <laughs> ieftină. Nu că se sperie lumea dacă zic că iarăși vrem să studiem găuri negre, zic că, ouă, ne mănâncă găura neagră. <laughs> nu mai vrea nimeni. <laughs> nu, deci... deci ar... E frumos, un experiment frumos despre fizică fundamentală. O să vorbim despre procesul de îmbătrânire și despre cum am putea ca să stopăm acest proces. Uh, mie mi se pare o poveste extrem de interesantă, care are și mulți bani, după cum voi vedea pe la sfârșit. Uh, despre ce este vorba? În principiu, acum, câte, nu acum câteva luni, cred că acum o lună, a fost publicat în revista The Cell un articol care arată că în principiu viața poate să fie prelungită cu cel puțin 40% din perioada de viață. Lucru demonstrat deja în Șoareci. Cu alte cuvinte, dacă noi oamenii am trăit 80 de ani și am uh, aplicat ceea ce au aplicat ei la Șoareci, am putea să trăim și noi 120 de ani medie. Deci, în principiu, niște rezultate spun eu destul de spectaculoase și aș vrea să vorbim mai pe larg despre mecanismele care sunt în spatele lor, despre politica care este în spatele acestei povești. Poveste care a început aproximativ acum 10 ani cu un australian, pe el îl cheamă David Sinclair, care a ajuns profesor la Universitatea din Harvard. Și el a fost interesat de procesul de îmbătrânire, în mod special de procesul biologic de îmbătrânire, Ce are loc la nivel molecular când are loc îmbătrânirea. știi? Pentru că, în principiu, ne-am așteptat ca să îmbătrânim toată lumea pentru că organismul se dereglează în timp. E un organ foarte complex. Și în timp, dacă nu mai ai dat cu lei, dacă nu mai uh, ai grijă de el, te aștepți ca să se deregleze. Asta e teoria cea mai generală. Uh, bine, eu aveam ceva împotriva acestei teorii generale. Este faptul că e clar că avem mecanisme de reparare. Dacă exact. te tai, deci de ce aceste mecanisme nu continuă să funcționeze? Exact. Ăsta este punctul cheie, că probabil există mecanisme de reparare pe care am putea să le ajutăm și să ne reparăm, să ne întreținem organismul puțin mai mult. Și este ceea ce a încercat să facă și doctor David Sinclair atunci când s-a dus la Harvard, când a început uh, în niște experiențe pe, uh, pe drojdia. Nu a început cu drojdia de bere. Însă, ideea lui de pornire a fost uh, ceea ce se numește, în termeni așa populari, un fel de înfometare calorică sau restricționare calorică, știi? O metodă care se pare că e destul de cunoscută, unii chiar încearcă să o aplice, care spune în felul următor, dacă vrei să trăiești mai mult, în principiu trebuie să te abții în a consuma, în a mânca foarte mult. Să te ridici întotdeauna de la masă cu senzația că nu te-ai săturat. Știi? Practic să te înfometezi cetul cu încetul. Și e paradoxal că înfometându-te încetu cu încetul, dovedit iarăși pe laborator prin experimente cu șoareci, că poți să trăiești mai mult. Da, deci știu, într-adevăr este reală. Există cumva și o explicație, cumva că organismul simte că se află într-o situație dificilă exact. și se gândește că e mai bine să prelungim viața, poate voi avea șanse de reproducere în viitor, că acum mă aflu într-o situație dificilă și cumva e un fel de adaptare la supraviețuire. Exact. Uh, explicația ta este generală, însă doctorul David Zicler s-a concentrat asupra mecanismului biologic. Ce se întâmplă când restricționez caloric un organism? Uh, și el a reușit să, să afle, un lucru de fapt pe care la timpul respectiv o știa destul de multă lume, că atunci uh, se produce o proteină în exces. Proteina asta se numește proteina uh, SIRT, SIRT1, mă rog, un nume destul, probabil că vine de la câteva inițiale în engleză, însă o proteină specială de care vom vorbi mai mult. În cazul restricționării calorice, David Cicler și cu ceilalți de lui a observat că proteina asta se produce în exces. De ce se produce în exces? Pentru că este nevoie de ea ca să se ardă grăsimile din organism. Pentru că dacă tu nu mai ai ce să mai mă, mă rog, foame, te înfometezi, Organismul tău trebuie să consume energie și atunci își arde grăsimile din organism. Iar proteina asta este necesară la arderea grăsimilor din organism. Cristi, dacă da. îmi permiți să, ca să le fie clar tuturor ascultătorilor, este că corpul, în mod normal, când are nevoie de energie, da. are stocat rezerve de zahăr în fica, sub formă de glicogen. Asta. Și mecanismul bazal este să pui mai mult zahăr și să arzi zahărul. Acesta și în momentul în care rezervele astea se duc, durează aproape câteva zile până la o săptămână și se schimbă mecanismul și se trece pe un mecanism de ardere a grăsimilor. Exact. Iar în mecanismul ăsta, proteina sirtul joacă un rol foarte important pentru că ea este produsă în exces. Da? Și atunci a doua, doctor David Sinclair a încercat să, să umble efectiv ca un, fel de de ca un fel de detectiv, să vadă ce este în spatele acestei uh, uh, proteine. Care este rolul ei? Și-a observat că uh, proteina respectivă are două roluri esențiale. Lucru că, pe care l-am și publicat de fapt cam cu aproximativ 5 ani în urmă când a publicat rezultatele pe drojdia de bere. Un primul rol al uh, proteinei sirtu 1 este de împachetare corectă a uh, ADN-ului uh, care se află în nucleu, da? Care se află în uh, toate uh, celulele umane. Pentru că toate celulele au același ADN. ADN-ul este peste tot la fel, da? dar cu toate acestea, celulele sunt diferite. Ai celule de piele, celule de ochi și așa mai departe. Diferența provine de la faptul că tu, deși ai același ADN în fiecare celulă, tu exprimi numai o parte dintre gene. Deci unele gene le ți ascunse, iar pe altele le exprimi și în felul ăsta anumite celule creezi anumite proteine, în alte celule, alte proteine. Și atunci celulele încep să arate diferit, să aibă funcții diferite. da. Ascunderea asta a genelor se face prin pur și simplu prin împachetarea fizică a ADN-ului. ADN-ul este extrem de lung. Este o, o structură care are 4 miliarde de baze. Da? Dacă... da, nu mai intrăm în asta. Nu mai intrăm în asta. Vreau să, să dau o comparație logică cam cu cât ar fi că dacă o bază ar avea 1 milimetru, atunci lungimea ADN-ului a fi aproape 4000 de kilometri. Și uh, ADN-ul ăsta este compactat, uh, fizic, efectiv, în așa fel încât anumite zone sunt ascunse. Deci la ele, uh, proteinele care citesc genele și le transcriu, uh, da, transcriu se spune, uh, când uh, proteinele respective nu au acces la zona respectivă. Știi? Deci cu alte cuvinte... Anumite părți din ADN sunt compactate și puse undeva în mijloc și mecanismul de, de transcriere nu are acces la ele, deci genele respective sunt ascunse, nu sunt exprimate. Iar alte ale ADN-ului ies la suprafață și mecanismul de transcriere ajunge la ele și cu alte cuvinte acele gene sunt exprimate. Iar proteina sirt despre care vorbim are un rol în a păstra compactarea ADN-ului corectă adică o, ai o anumită compactare pentru celula de piele, o alta pentru celula de ochi, pentru fiecare proteina asta trebuie să păstreze efectiv, ca o, să spunem ca un fel de muncitor, compactarea asta corectă. Dacă cumva nu ai mai avea deloc proteina SIRT1, atunci ADN-ul s-ar desface pur și simplu, toate genele ar începe să fie exprimate, să fie, a, adică din toate genele să faci proteine și atunci aparatul avea o dereglare uriașă. Și asta este ceea ce se întâmplă în îmbătrânire, spune dr. Sinclair. Cumva, în procesul de îmbătrânire, proteina asta, sirtunul, nu mai este așa de eficientă. Și nu mai este așa, nemai fiind așa de eficientă, ADN-ul se desface, se despachetează, celula începe să producă o grămadă de gene, se dereglează tot mecanismul de funcționare al celulei și la un moment dat, organismul cedează, în momentul respectiv mori. Acum însă, doctor Sinclair a interesat de faptul cum, cum acționează uh, proteina asta ca să păstreze lucrurile compacte și uh, ce se întâmplă și în alte cazuri. De exemplu, în cazul de restricționare calorică, este clar acum de ce restricționarea calorică te ajută ca să trăiești mai mult. De ce te ajută ca să trăiești mai mult? Pentru că tu, atunci când te înfometezi, ai nevoie să arzi uh, zahărurile, exact cum spuneai tu, în momentul respectiv Zacrului interne, în momentul respectiv organismul începe să producă foarte multe proteine sirtul, nu știi? Și producând foarte multe, este foarte eficient în a păstra împachetarea ADN-ului și fiind eficient în a păstra împachetarea corectă a ADN-ului mai mult, înseamnă că tu efectiv îmbătrânești mai târziu și asta este un prim pas un prim pas în, în, în identificarea mecanismului al doilea pas, l-a observat Dr. Sicler când a, a încercat să afle ce mai face această proteină și uh, uh, aceeași proteină, atenție, aceeași proteină sirt este implicată și într-un alt mecanism care are, loc, uh, care are legătură cu procesul de oxidare. În procesul de oxidare, după cum știi, în mitocondrii, acolo unde se ard, se produce energie, în mitocondrii, acolo se produc radicali liberi. Radicalii ăștia liberi, care sunt niște molecule foarte reactive, intră în organism și încep pur și simplu ca să reacționeze chimic cu proteinele, cu respectivele cu mai multe molecule din celula. Și în timp, dacă ei ai lăsat pe radicalii ăștia liberi ca să crească, ei distrug pur și simplu celula. ți oxidează. De asta se și recomandă antioxidanții sau fructele, de exemplu. Că dacă mănânci, spune că dacă mănânci multe fructe, e bine. De ce e bine? Pentru că fructele conțin antioxidanți și în momentul când tu mănânci fructe, ai antioxidanți care distrug distrucție radicalii liberi. Dar dacă tu n-ai face nimica cu radicalii liberi, iarăși, a îmbătrâni foarte repede. Da? Ori or, or, proteina asta nu are un alt rol care constă în a anihila acești radicali liberi. Deci, pe de-o parte, ea trebuie să, împacheteze, să păstreze împachetarea corectă a ADN-ului, iar pe de altă parte, trebuie să distrugă radicalii liberi. Și trebuie să se împartă între două sarcini, ca să spun așa. Și când organismul e tânăr, reușește destul de bine. Însă, când organismul îmbătrânește, în timp, se produc din ce în ce mai mulți radicali liberi, pentru că mitocondriile tot acolo dau energie, produc din ce în ce mai mulți radicali liberi și atunci proteina nu se concentrează din ce în ce mai mult în repararea. Asta ă, e mai puțin că ea nu, nu distruge radicalii liberi, numai puțin ea repară de fapt ceea ce este stricat acolo. Și uh, se concentrează foarte mult în a uh, proteja, să spun așa, celula de acțiunea radicalilor liberi. Și în momentul respectiv începe să părăsească, când îmbătrânești, începe să părăsească zona în care ea trebuie să păstreze împachetat bine ADN-ul. Și cu alte cuvinte, îmbătrânești. Ăsta este rezultatul. ADN-ul nu mai este împachetat bine, genele care nu trebuie exprimate vor fi exprimate, se deglază tot mecanismul celului și, uh, și începi să îmbătrânești. Ăsta e mecanismul. E destul de complex Însă astea sunt punctele cheie Că, că proteina sirt trebuie să joace în două locuri Și să împacheteze ADN-ul Și să aibă grijă ca radicalii liberi să nu distrugă celula Și în timp, pentru că se păduc din ce în ce mai mulți radicali liberi Ea se ocupă mai mult de a doua treabă Și uită de împachetarea, împachetarea ADN-ului Acum știi mecanismul? Bineînțeles că lumea se întreabă bun Știi mecanismul? Ce, exact cum spuneai și tu Ce putem să facem ca să ajutăm mecanismul ăsta mai bine? Știi? Și unul este păi, să produce mai multă proteină sirt De exemplu, cum ar veni cu înfometarea, nu ne înfometăm și atunci organismul produce în mod natural mai mult această moleculă. Asta e una. A doua este, iarăși demonstrată, practic, atenție, ca să bei vin. De ce? Căci că vinul conține o altă uh, moleculă care se numește resveratrol. Resveratrol, zic bine, Andrei? Foarte bine. Cam așa cumva. Și molecula, uh, și molecula asta de resveratrol ea pur și simplu, în final, prin mai multe reacții, ea în final uh, produce mai multe uh, proteine sirtunu. Deci dacă bei vin, primești în organism resveratrol. Ca și să în fie final, de vorba de vin roșu. Devin vin roșu. Bun, asta nu știam. Și uh, în final, deci, uh, ai mai multe uh, uh, proteine sirtunu, deci organismul tău rezistă mai bine împotriva împătrânirii. Prima consecință a fost că doctorul ăsta, David Sinclair, acum cinci ani de la Universitatea de Harvard, ce crezi că face el în fiecare zi de când a aflat de lucrul ăsta? Bani. Ce faci? <laughs> Stai că n-am ajuns acolo. <laughs> Stai că n-am ajuns acolo, nu. În fiecare zi ia câte o pastilă de resveratrol. Uh, ca să fie clar, aceste pastile de resveratrol se pot cumpăra și de Statele Unite. Și se pot cumpăra pe internet. Și ca să fie foarte clar, afacerea este foarte <coughs> exponențială. Și bănoasă. Și bănoasă. Deci se vând pastile din astea pe internet, oricine poate să-și cumpere, deocamdată nu sunt interzise, nu, probabil că e produs natural, nu ar duce să fie interzis. Care în principiu te ajută ca să trăiești mai mult. Da? Acum însă o lună, de când s-au publicat noile date pe Șoareci, profesorul David Sinclair ce a făcut, a încercat ca să... Să facă și o, și o altă manieră prin care să prelungească viața și anume prin modificare genetică și arăta lucrul ăsta la șoareci. În primă instanță, bineînțeles, le-a dat la șoareci resveratrol și a vrut să arate că șoarecii care primesc resveratrol trăiesc mai mult decât șoarecii normal. Acum ce te faci cu niște șoareci? Dacă vrei să faci experimente cu ei, cu cât trăiesc ei? Pentru că în mod normal șoarecii trăiesc câțiva ani de zile. Și doar nu o să faci experimentul și să aștepți câțiva, trei, patru ani de zile până vin rezultatele experiment, că se termină postdoctoratul, nu? Ce poți să faci să termin mai repede viața șoarecilor? Ii radiezi. Asta au făcut în prima instanță. Au pucat o, o grămadă de șoareci, unii care n-au fost tratați cu resveratrol, alții care au primit resveratrol, într-o doză uriașă, aproximativ ceva la genul, nu știu cât cam câteva sute de litri, de vin pe zi. Adică nu au primit vin pe zi, dar doza de rezverator a fost echivalentă la doza care se află în câteva sute de litri de vin pe zi. Și șoarece care au primit rezverator, ambele grupe au fost iradiate într-un mod așa groaznic, în așa fel încât într-un an de zile să moară și ultimul șoarece. Ca să poți să publici și tu datele, nu? Că vorba aia, an, o lucrare pe an, că știm și noi, nu? Și a uh, arătat, practic, că în medie șoarecii care au uh, luat trezveratorul au trăit cam cu 20% mai mult. Care e ceva? 20%. Dar atenție, nu 40% cât am zis la început. Cum au ținut ea 40%? Prin modificare genetică. Adică au creat șoareci modificați genetic, uh, care aveau capacitatea să producă proteina sirt proteina uh, cheie de care avem nevoie ca să trăim mai mult, Uh, au reușit ca să, uh, să producă proteina asta la o rată cam de 10 ori mai mare decât în mod normal. Iar șoarecii ăștia modificat genetici și iradiați, bineînțeles, că și ei alți au fost iradiați, au trăit medie cu 40% mai mult decât, uh, decât șoarecii normal. Deci încă o dată o cifră care mi se pare uh, nu știu, foarte mare și care deja mă duce cu gândul dacă noi oamenii vrem ca să trăim cu 40 de ani mai mult, 40% aproximativă, 40 de ani să spunem, am acceptat că oare noi să ne modificăm genetic pe viitor să ne modificăm, noi oameni ne modificăm și copii și toate speciile care vin numai ca să trăim mai mult dar asta e o întrebare poate pentru mai târziu. Vreau să revin acum spre și la problema banilor, că ai zis foarte bine ce face doctorul Dave Sinclair. Face bani și cum face bani tu trebuie să știi foarte bine. În momentul în care ai o descoperire importantă, obții un patent, faci o companie Oții ții compania câțiva după care o vinzi pe mulți bani. Exact așa a făcut și el. După ce și-a transferat, atenție, patentele de la Harvard pe compania lui, nu știu în ce condiții, a ființat o companie în 2007 și, atenție, în 2008, deci numai peste un an de zile, a reușit să o vândă cu 700 de milioane de dolari. Uh, aproape un miliard. Pentru că ai comentat că nu știi cum și-a transferat patentele. În general, La, în brevetele, statele, de brevetele de invenție. În engleză le zice patente, îmi vine foarte greu să le zic brevete de invenție. Motivul e simplu. În Statele Unite se acceptă că cel persoana care știe cel mai bine să valorifice o invenție și este cea mai interesată, e inventatorul și nu universitatea birocr birocratică și zică, ok, vrei să le valorifici, le valorifici, orice bani câștigi, facem jumă-jumă sau... Ceva deci întrebat, e un principiu da. simplu. Deci da. ei acceptă faptul că ei ca universitate s-ar putea să fie mai puțin talentați da. în Ai... exploatare și tu ești mult mai interesat să-ți exploatezi ideea și zic ok, ia nostru, împărțim banii dacă scoți ceva. Exact. Eu între timp am verificat și site-ul Noi Company, că am vrut să văd ce face noua companie între timp. Și are niște, ceea ce ne se numește Clinical Trials. Încercări clinice sau cum se numește în românește? Încercări clinice. Deci există mai multe etape pentru obținerea unui medicament. Exact. Și ceea ce înseamnă că trebuie să dovedești că are efect clinic pe oameni. Pe oameni. Care Și... este extrem de dificil. Exact. Și noua companie exact în procesul ăsta pentru patru tipuri de medicamente, nu, cinci tipuri de medicamente. Ultimul dintre ele, într-adevăr, un medicament împotriva îmbătrânirii. Dar celelalte patru medicamente împotriva diverselor poli, pentru, pentru diabetici și pentru alții. Nu mai ținte țin pentru ce. Pentru că ei cred că medicamentul ăsta nu numai... Și medicament, mă rog, medicamentul pe care încearcă el să-l obțină este bazat pe resveratrol. Deci nu e vorba de modificări da. genetice, resveratrol. Aș vrea să comentez un pic ca lumea să nu-și facă idei greșite. În realitate, în organism, precum bine ai spus, există foarte multe gene și interacțiunile care produc proteine și interacțiunile acestea sunt foarte complexe. Și să, faptul că au reușit să găsească o genă care afectează îmbătrânirea nu înseamnă că nu sunt probabil câteva sute de gene pe puțin care sunt responsabile. Asta e una din problemele care sunt și în cancer. Pentru că sunt practic s-au descoperit că există sute de potențiale gene care au câte un efect mic și cu interacțiuni între ele. Deci asta sunt nu e soluția completă. Doza, într-adevăr, doza pe care au folosit-o ca să dovedească un efect clinic a fost echivalentul la 1000 de litri de vin pe pastilă pe zi. Faptul că cum ce cumpere acele pastile de pe internet, motivul pentru care se vând, este că nu sunt vândute ca medicamente. nu se garantează nimic. E... Să niște dacă vrei să cumperi, nu te obligă nimeni să nu cumperi. Deci sunt, deci sunt relativ la categoria bomboane pe moment și sunt vândute ca nemedicament. <coughs> și ăsta e motivul pentru care poți să le vândă și nu există nicio dovadă că dacă ți le cumperi de pe internet, o să și treci mai mult. Să fie atent au cum vreun conduci. Efect. Să fii atent, Anton, Andrei, cum conduci. <laughs> nu, da, nu, recunosc. Și o altă, un alt lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că Organismele sunt rezultatul unei evoluții de milioane de ani și sunt relativ bine echilibrate. Și nu poți să știi ce se întâmplă când încerci să prelungești viața. Printr-un singur mecanism vrei să spui, că îl dezechilibrezi deze pe altele. Poți să dezechilibrezi, deci, doamne ferește, nu știu nimic, Dau un exemplu care nu are nicio legătură cu realitatea să zicem, într-adevăr să plănângești viața cu 40 de ani, dar probabilitatea să faci Alzheimer sau să devii senil crește de 10 ori. Cu alte cuvinte, în ce condiții îmbătrânești. Da, deci contează și calitatea vieții nu, la prelungire și nu poți să știi care sunt aceste interacțiuni complexe. Pentru că dacă ar fi doar așa de simplu ca mărirea acestei proteine să aibă un efect atât de benefic, ar fi avut loc de multă în natură. Dacă nu există și niște riscuri în spate. Da, da. Sunt perfect de acord cu tine. Sunt perfect. Mai ales că, după câte știu eu, omul este printre animale care trăiesc cel mai mult. Deci, cu alte cuvinte, deja am natura, am maxim. Am... Bine, da. sunt și proasele țestoase, dar. Nu, omul trăiește foarte mult pentru că, în realitate, nu are dușmani naturali. Deci. Practic erau puține animale care aveau curajul să încerce să mănânce oameni, și majoritatea care au încercat sunt dispărute. No, deci asta este o realitate și, neavând dușman natural, singurul dușman real al oamenilor sunt virușii și bacteriile. Și procesul de îmbătrânire. Ne oprim aici? Ne oprim aici. la Artificii. Ne gândim la Artificii. A fost o emisiune puțin de punctul meu de vedere. A fost plăcut. M-am simțit Inter antrenat. Interactivă. Sper că le-a plăcut și ascultătorilor dacă trăi, noștri. Dacă trei mai mult, să trăim bine. Da. Să trăim bine. Să trăim, trăim bine. bine. astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet știință.info iar dacă vreți să adăugați comentarii referitoare la emisiunea de astăzi o puteți face în dreptul podcastului. de aici din Olanda vă urăm o săptămână plăcută